Biografia unei capodopere Salonul numărul 6 De Anton Pavloviș Ceho Emisiune de Leonida Todorescu Regie artistică Dan can. În 11 din 1892 al revistei Ruskaya Musli a apărut o novelă a lui Cehov, Salonul numărul 6. Surpriza a fost dublă. Prima mai puțin importantă pentru noi cei de azi a constituit-o însuși faptul colaborării la sus numita revistă. Cehov nu mai publicase niciodată la revista Ruskaya Musli. Se pare că niște neînțelegeri financiare l-au făcut pe Cehov să renunțe la mai vechiul său debut. Succesul novelei a fost atât de mare, încât în anul următor, 1893, Cehov și-a publicat un volum de nuvele și povestiri intitulat chiar Salonul numărul 6. Este un lucru mai rar la Cehov să-și numească volumele cu titlul unei nuvele din cuprins. Și tocmai aceasta demonstrează, poate mai bine decât orice altceva, capitalul estetic investit de Anton Pavlovic Cehov în Salonul numărul 6. Cât vă sunt de recunoscător pentru salonul numărul șase, scria celebrul Pictor Repin. Salonul lui e Rusia toată, afirma scriitorul Leskov. Salonul numărul șase are un succes imens pe care dumneata nu le-a avut niciodată, îi scria lui Cehov, cunoscutul regizor, animator și dramaturg, nemirovich Dancenko. Așadar, ce este salonul numărul șase? În primul rând, salonul însuși. Dacă nu vă e teamă de urzici, să luăm pe poteca îngustă care duce la salon și să vedem ce se petrece înăuntru Să deschidem prima ușă și să intrăm în vestibul Aici, de-a lungul pereților și pe lângă sobă, sunt munți de boarfe spitalicești Saltele, halate vechi și rupte, pantaloni, cămăși cu dungulițe albastre, o încălțăminte uzată și inutilizabilă tot gunoiul este îngrămădit, e șifonat, încurcat, putrezește și emană o duhoare înăbușitoare. Pe gunoi zace paznicul Nikita, întotdeauna cu pipa în gură. E un soldat vechi în retragere, cu galoane ruginite. Are o față aspră de bețiv spre stufoase care i figurii sale o expresie de câine ciobănesc. E scund, pare uscățiv și vânjos, dar are o ținută impresionantă și niște puni de groază. Ține de cei oameni naivi, pozitivi, executivi și tâmpi, pentru care lucrul cel mai important din lume este ordinea și de asta sunt convinși că trebuie să bată. Michita bate peste față, în piept, pe spinare, pe unde se nimerește și e convins că aici ordinea n-ar putea să existe fără bătaie. Dacă mergeți mai departe, intrați într-o cameră mare, spațioasă, care ocupă toată aripa, fără să socotim vestibulul. Pereții sunt mânjiți cu un fel de albastru murdar. Tavanul i-a fumat într-un hal fără de hal. E clar că aici iarna se face focul în sobe și că e plin de fum. Dinăuntru, ferestrele arată monstruos cu zăbrelele lor. Dușumeaua este umedă și trage. Putea varza acră, a fitiluri arse, a ploșnițe și a amoniac. Și în prima clipa intrării, duhoarea asta vă lasă impresia că ați intrat într-o cușcă de fiare. În cameră sunt paturi prinse cu șuruburi de podea Pe paturile astea stau sau zac oameni în halate albastre de spital Și cu tichii pe cap ca pe vremuri Sunt nebunii Nu! Da! Nu! Da! Nu, nu, nu. Asta nu e literatură. Ba da, așa e. Mi-e frică. Nu. Nu e. Cine e Cehov? Da. Cine e? <laughs> Știi ce bine le-am mâncat? Cu icre și cu vodcă zmirnov. Nu, nu, nu, nu, la domnul Cehov Cu cine e da, Cehov? da, da, da, Salon de nebuni Asta se întâmplă la domnul Cehov Salon de nebuni Asta se întâmplă la Dunul Cehov Salon de nebuni Eu nu vreau salon de nebuni Vreau, vreau salon cu oameni normale Cu blinele, cu icre și cu vodcă zminov. Ah? știi ce a făcut șeful? A D asta după cincea vodcă L-a pus pe Makarov Să alerge în jurul mesei și să strige Cucuricu <laughs> nu Pardon? Nu Pardon? E, nu Ba da Macarov a alergat jurul mese și a strigat cucurigu Că mai întâi Macarov i-a fost șef șefului și îl punea să alerge în jurul mese și să strige cucurigu Iar acum, acum când șeful e șefului Macarov, șeful îl pune să alerge în jurul mese și să strige cucurigu Selavi <laughs> Ce le strigă cucurigu? Nebuni no subalterni subalterni strigă cu curigu subaltern strigă cu curigu la care nu strigă nu e subaltern da care nu e subaltern e nebun nu pentru că lumea e plină de subalterni toți suntem niște subalterni ah, no. Bă, da, da Da, Nu o să spui că nu există șefi Ce s-ar face lumea fără șef? Ce este un șef? Șeful e șef Și cu asta, basta Nu vreau să vorbesc despre șef Că pe urmă mi se jocă la tăcoală și trei castraveni zborat Șeful e tot un subaltern Mo. Race piei buf! Peste orice șef Există un alt șef Care îl pune pe șeful mai mic Să alege jurul mesei și să strige <laughs> Ah! Lumea e plină de șefi N-ai zis că e plină De șobalterni Ai zis Sau n-ai zis Am zis Ai zis Am zis e, Și acum? tot zici că e plină de șefi? Da Dar da, de unde e în asta? A, de unde e? <laughs> din robanele franțuzești Dar și din privire Că dacă privești lumea dintr-o parte E plină de șefi Iar dacă o privești din altă parte E plină de subalterni <laughs> Da? <laughs> și oare e normal? Șeful sau subalternul? Pardon? Cine e normal, domnule? Șeful? Sau subalternul? S -s -s -s... Să nu ne audă cineva. Că de la lăsata secolului am tot vrut să întreb asta. Chiar. Ce? e om normal? După unii din comentatorii timpului, se pare că aceasta ar fi una din chestiunile fundamentale ale prozei cehoviene. Problema în cauză a fost ridicată, indicată și evaluată de mai mulți cronicari literari ai timpului, dar glasul cel mai autorizat pare a fi cel al lui Ofseniko Kulikovski, unul din fondatorii școlii psihologice. În cartea sa Psihologia creației, Ofseniko Kulikovski face o referință de bază la un interviu acordat de celebrul fizionomist Thomas Lombroso, ziarului New York Times, în anul 1893. Mai exact, la o întrebare care i s-a pus în cadrul interviului. Întrebarea suna astfel. Ce considerați dumneavoastră că este un om normal? La care Lombrozo a dat următorul răspuns. Normal este omul de geniu. Răspunsul lui Lombrozo pare la prima vedere doar un paradox. Important nu este atât răspunsul cât consecințele acestui răspuns. Dacă vom porni de la ipoteza lui Lombrozo și vom considera că etalonul omului normal este omul de geniu, atunci tot ce nu este geniu, omul mediu, de exemplu, individul curent, este un subdezvoltat, este cineva care n-a ajuns încă la stadiul normal Se pare că această chestiune l-a preocupat pe Cehov încă din primii săi ani de activitate E drept, nu există niciun fel de mărturisire directă a lui Cehov în această privință, corespondență, articole, amintiri, etc. Dar Cehov a fost un scriitor teribil de discret în ceea ce privește mecanismele intime ale creației sale Iar știrile care se găsesc în corespondența sa se rezumă la chestiunile exterioare ale activității literare Că scrie o piesă în care va fi vorba de zeci de kilograme de dragoste Care stofă de dramaturg pentru că se pricepe să calce lumea pe nervi Totul pe un ton glumeț care excludea din capul locului orice mărturisire de profunzime din acest punct de vedere, ne este greu să spunem dacă preocuparea în cauza lui Cehov a fost o chestiune deliberată sau intuitivă. Dar că această preocupare a existat, nu încape niciun dubiu. Agresivitatea comică a schițelor sale, de început, disimula preocuparea sa pentru omul mediu. O disimula, dar nu anula. Și ce dovadă mai bună decât faimoasa lui schiță, moartea unui funcționar. În această schiță, totul se petrece ca la carte... Adică începe cum nu se poate mai bine și se termină cum nu se poate mai prost. Funcționarul Cerveacov, de la cuvântul rusesc cerveac vierme, se afla într-o seară minunată la Teatrul Arcadia și privea cu plăcere opereta clopotele din corneil. Și deodată! <gântări> <gântări> Oh, oh, oh. E, e, și dacă am strânut, aici, ce? Toată lumea a strânut Și țăranii, și polițiști, Și chiar și demnitarii O să mă cu Batista, că de-aia Nu? Că sunt binecrescut Și basta Sper că n-am deranjat pe nimeni Nu, cum ăsta? Opa Bătrânelul ăsta din față șterge chelie Și mai și mormăi ceva Îl știu pe ăsta, e șef mare. E șef... Dar nu e la ministerul meu a? E la al minister e, Da, da tot șef mare se cheamă că ei. Ia să mă scuzi eu și să scap de el Excelență, vă rog să mă iertați Excelență, că v-am stropit, adică, dar n-am vrut N-are nimic, n-are nimic nu. Pentru numele Lui Dumnezeu, vă rog să mă iertați că n-am vrut Zău că n-am vrut Lasă-mă, domnule, în pace, vreau să ascult o pereta lasă -mă. Da, o să ascult și eu muzica, clopotele din cornelie He. Da, da, ce plăcere mai am eu să ascult muzica, niciuna Stau degeaba aici și mai am și neliniște în mine Dar nu mai are mult actul ăsta să face pauză și atunci mă repet la el și... Da? Pe unde e ăsta? uite, că nu e nicăieri. Nu e. Ce mă. Uite-l! Slavă Domnului! Așa, înainte. Înainte. Excelență. Excelență. Eu sunt. Tot eu. V-am stropit, Excelență. V-am stropit. Zeu, că v-am stropit. Da, vă rog să-mi iertați, că n-am făcut o casă. Oh. ajunge eu am și uitat și dumneata tot îi cu asta. Excelență... Iar asta. Excelență. Oh. Dacă mai țineți minte, dacă vine binevoiți să mai țineți minte, aseară. Mm. Aseară la Teatru Arcadia. Că e o lege și v-am stropit pe cheie. Excelență. Dar da, fără să vreau. Oh. Fără excelență. Oh. Dar nu. nu mai pot. Ce mai vrei, domnule de la mine? Ce mai vrei? Ia și astăzi, zi de zi, de zi de Excelență, al dacă mai țineți minte, că ieri v-am spus că ieri, dar astăzi trebuie oh. să vă spui că alaltăieri v că alaltăieri, la Teatrul Arcadia, s-a manifestat o lege a naturii, Excelență, oh. adică pe cheliei Excelenței voastre Pardon, de o de ori, pardon, mă mustră conștiința Excelență joc, domnule? De ce ți vați joc de mine, domnule? Nu e niciun fel de bătaie de joc E demnitar și nu poate să pliceabă atâta lucru Rușine, rușine Gata, nu mai îmi cer scuze Fafaronul dracului Dracule, săle, nu mai mă la el nu O să-i scris o să scrisoare O să-i să scrisoare, dar nu mai mă la el Pe cuvântul meu că nu mai mă duc. ba da. excelență. Ah, excelență, bam, daranjat și oh, șal lați da. pentru chestiune de rezal altieri. Ba, oh. Adică, -al altieri, adică. Când eu da. când eu am oh. pehelia excelenței voastre. Oh. Nu nu nu cămba joc. Da, cum zic, nu, nu cămba joc. Ie ceva mult mai înlăcetor. Stima stima excelență, oh. stima evlavioase pentru excelența voastră în treaba. Ieși afară! Da, da, da. Ieși Ieși afară! Ieși afară. Ieși, nu mai pot! Cum? Pardon! Afară! Ieși, Ieși afară. Ieși afară. Ieși. Cehov susține mai departe că, în urma ultimei scene cu demnitarul, în burta lui Cerveacov s-a rupt ceva. Cerveacov a plecat fără să vadă și să aude nimic. Când a venit acasă, nu și-a mai scos uniforma. S-a culcat pe o canapea și a murit. Prin urmare, în această schiță aflăm totul despre moartea unui funcționar și nimic despre viața lui. Și tocmai aici se află semnificația deosebită a schiței moartea unui funcționar. Viața lui Cerveacov este o viață comună și din această pricină nu necesită o informație specială. Ceea ce îl deosebește pe Cerveacov de liot a semenilor săi nu este modul în care a trăit, ci modul în care a murit. Faptul că Cerveacov a murit din pricina unui strănut transformă moartea însăși într-o farsă. Moartea, cândva o formă finală a tragicului, devine la Cehov o sursă a comicului. Într-un fel, deci, Cerveacov își demonstrează cu această ocazie incapacitatea sa tragică. Poate din această pricină, Cehov n-a simțit nevoia în egală măsură nici de biografia lui Cerveacov, nici de o mai atentă prezentare a acestuia. Ca și în revizorul lui Gogol, motivul de bază este teama. Dacă însă în revizorul teama avea o justificare, afacerile necurate ale celor din administrația orașului care urmau să fie verificați de un revizor, în moartea unui funcționar, evoluția fricii lui Cerveacov nu are nicio justificare Demnitarul nu este șef Demnitarul îi acceptă în fond scuzele Chiar de la primul schimb de replici Și atunci Sss, Să nu ne audă cineva Ăla cu bastonul Nu bastonul are importanță Ci individul Omul cu bastonul Hai, mai bine să mâncăm niște binele cu icre și să bem vodka smirnă,? ha? Nu! Ha, ha. niciun caz Bă, pentru că am preocupări filozofice oh. Da, preocupări filozofice frumoase oh. da? Am văzut -o și o pe aia blondă, aia care stă lângă cărțile de geografie Crezi că blonda știe unde e Africa, ha? Știe pe dracu' De... Rușine, rușine Eu îți vorbesc despre preocupările mele filozofice, înalte Iar dumna ta vorbești despre aia blondă Dumna l-ai citit pe Cehov? Eu? Fai de mine, de zece ori, bucată cu bucată Nu mi-a scăpat niciuna Dar dumneata ta, alt scritor, nu citești? Nu, îl citesc numai pe Cehov, hm. din dispreț nu-mi scapă nimic și sunt de acord cu criticul ăla care a zis că ce o să moară bea lângă un gard Dar în șanță Cum îl cheamă pe ăsta? Pe cine? Pe critic Tot de vrei să știu Ce? Pe mine mă interesează criticii? Nu dau doi bani pe toți criticii din lume Știi ce? Ce? E vreau mai aproape Eu cred că sunt și fragmason Cândă! Așa merge și eu. Și am spus și lucrul meu. Și la ce crezi că m-a întrebat? Ce crezi că m-a întrebat? Ce, ce ce? Ce aia Frank Și dumneata ce ai spus? Păi ce voi să spun? De unde să știu eu ce aia Frank Mason? Ce dumneata știi? E, asta e. Eu sunt un om serios. Da, mă duc și la o A, ah, am văzut și clopotele din Corneville. Oh! Ce? Mi-e frică de clopotele din Corneville Nici nu mă duc la clopotele din Corneville Vrei să pățesc ca Cerveacov? Doamne ferește, doamne e ferește -tru -tru. Păi Cerveacov a avut sentimentul respectului și al datoriei în cel mai înalt grad Un exemplu pentru toți cei care au grade medii inferioare sau chiar niciun fel de grad Iar Cehov? Ce a făcut domnul Cehov din el? Și-a bătut joc Dar de ce? De ce? De ce? Păi de de ce? ce? Ca să fie celebru De-aia e ce hof celebrul Că își bate joc de oameni Care au sentimentul respectului și al datoriei Că nu e moral De-aia e celebru Și noi putem să fim celebri Dar știi cum? E? Cum? E? Dacă n-a fi în halul ăsta de morale. Dar noi suntem morali. Suntem? Eh? Suntem. Suntem. Ce vrei să facem, domne? Dacă n-ai nici geniu, nici talent, nu-ți rămâne decât să ai sentimentul datoriei și al respectului. Ca altfel, poate ești Dracul draculii Shakespeare din noi. Sau poate chiar un Cehov. Nu. În decursul secolelor, dacă nu chiar al mileniilor, literatura s-a ocupat cu precădere de justificări. De justificări ale biografiei, ale situației, ale gestului. S-au creat diverse sisteme de justificări. Destinul la antici, teoria mediului în realismul clasic și teoria biologică la naturaliști. Individul se manifesta când ca un subordonat al elementului determinativ, când se manifesta ca un opozant în raport cu elementul determinativ. Astfel, majoritatea personajelor negative cexpiriene sunt niște personaje marcate, fie de defecte fizice, șchiopi, cocoșați, fie de originea lor. Bastarzi, în principiu, sunt niște oameni răi, chiar de răutate conștientă, deliberată la granița diabolicului. Eroii romantici se defineau prin singurătatea lor, care însă nu era o stare primordială, ci o stare derivată din atitudinea lor față de elementul determinativ, disprețul față de civilizația contemporană, de pildă. Există, evident, o foarte mare legătură între aceste două fenomene care duc până la urmă la împrejurarea că ceea ce determină starea, evoluția, gestul individului este condiția lui, indiferent dacă această condiție este de bastard sau de revoltat. Oricum, condiția vine din afara individului. Din această pricină, scritorii s-au aplicat de regulă asupra unor cazuri speciale. Damnatul, care este Oedip. Fie prințul special, care este Hamlet Dar cum este și Richard al iii Fie aventurierul special, care este Gil Blas Și toată pleiada de eroia romanului picaresc francez și spaniol Scriitorii romantici, prin premeditarea conceptului de exotic Au programat, ca să folosim un termen la modă, specialul Prin plasarea eroului în situații speciale Medii umane și medii geografice neobișnuite și în condiții speciale, întâlnirea cu diavolul, un motiv dintre cele mai frecvente. Oricât ar putea să pară de ciudat astăzi, chiar și scriitorii ai secolului al XIX-lea au apelat tot la exotic, doar că pe ei i-a preocupat în primul rând și mai presus de orice exotism social, adică descrierea unor medii sociale necunoscute sau puțin cunoscute de marele public, cum ar fi lumea afaceriștilor la Balzac, lumea negustorilor la dramaturgul rus Ostrovski, etc. În toate cazurile însă, scriitorii se aplicau cu precădere, mai ales marii scriitori, asupra fenomenului special în detrimentul evident al fenomenului comun, ca să nu spunem chiar banal. Treptat însă, s-au constituit și niște cazuri de alt tip. Unii din primii care au lansat acest mod de abordare, au fost iluminiștii francezi și poate că una dintre cărțile cele mai semnificative au fost scrisorile persane ale lui Montesquieu, în care, în principal, viața cotidiană a francezului era descrisă de un străin și orice lucru curent, comun, banal era privit într-o lumină atât de neobișnuită încât lucrul acela banal, comun, curent devine neobișnuit, strălucitor, senzațional. Cam în același timp, Scritorul englez Swift a scris Călătoriile lui Gulliver, unde, dincolo de caracterul senzațional al pripășirii lui Gulliver pe diverse tărâmuri, a descris cele mai curente fenomene ale vieții britanice. S-a găsit, prin urmare, un mod literar de a demonstra un interes literar real pentru lucrul comun. S-a creat așadar un precedent și chiar mai mult de atât, o pistă. Această pistă a fost urmată cu multă tenacitate de Gogol, de Dostoevski și de Chekhov. Problema pur literară pe care au rezolvat acești scritori a fost transformarea banalului în senzațional, banalul rămânând în același timp banal. De aici, atenția specială la Cehov pentru omul mediu. Cea mai mare parte a prozei cehoviene reprezintă radiografia omului mediu, dar o adevărată sinteză a acestei preocupări își află materialitatea în Salonul numărul 6. Salonul numărul 6 nu este numai o capodoperă, este și un punct de referință la întreaga evoluție precedentă a literaturii. Salonul numărul 6 italează o schemă foarte simplă, aparent aproape rudimentară. Salonul numărul 6, o aripe izolată a spitalului unui orășel de provincie, este locul unde sunt ținuți cinci bolnavi de nervi. Chehov îi caracterizează, de fapt, mult mai direct. Sunt nebuni. Dintre cei cinci, nu va interesa decât unul singur. Ivan Dimitric Gromov Bolnav de mania persecuției Cehov redă foarte pe scurt Istoria bolii care cuprinde Trei momente esențiale Primul, Gromov provine Dintr-o familie bună lovită de o dublă Nenorocire Fratele său, Sergei, se îmbolnăvește de plămâni și moare Iar tatăl său Este judecat pentru fals Și de lapidare, condamnat În închisoare se îmbolnăvește de tifos Și moare și el Iar ca nenorocirea să fie de plină Lucrurile lor sunt vândute la licitație Pentru acoperirea sumelor de lapidate de tatălui Gromov Iar Gromov și mama lui devin brusc niște oameni săraci De aici, din succesivele nenorociri care l-au lovit Nenorociri de care Gromov n-a fost responsabil Dar consecințele cărora le-a suportat Gromov s-a îmbolnăvit oarecum logic de mania persecuției Spun oarecum logic pentru că Gromov este o victimă a unor întâmplări anterioare el nu este niciun fel responsabil nici de tragedia familială, nici de ruină. Poate că asta înțelegeau grecii antici prin destin. Mania persecuției apare la Gromov ca o revelație, sau mai bine ca o explozie. Într-o dimineață, Gromov s-a întâlnit cu patru soldați care escortau doi condamnați în lanțuri. Lui Gromov i s-a părut că și el poate să fie oricând condamnat și închis. De acum încolo, tot ceea ce va observa va fi subordonat idei de persecuție, care până la urmă va căpăta simptome evidente de nebunie și Gromov va fi internat în salonul numărul 6. Între cele două momente apare și un moment de legătură, viziunea lui Gromov asupra lumii în care trăiește. Cetățenii mei sunt de o ignoranță grosolană și duc o viață animalică și searbă da. E o viață rușimasă și dezordonată păi, ce? ce nu, nu vreau să știu nimic Pentru că există un singur lucru important Trăim aici într-o atmosferă plictisitoare și înnăbușitoare da. Oamenii n-au preocupări în alte, duc o viață prostească da. Da. Cu ce seamănă? Cu ce se amuză ei? Cu persecuția, cu desfrăul cinic și cu fățărnicia Asta e viața pe e, Pentru că nemernicii sunt și sătui și bine îmbrăcați Iar oamenii cinstit se hăresc cu firimei Vede? Și mai avem nevoie de mai multe școli și de un ziar cinstit și de un teatru și de conferințe publice Conștiința noastră socială trebuie să se trezească odată și odată. Și atunci o să vadă în ce maras se zbate Și se va îngrozi da. Mania persecuției nu este poate chiar termenul exact Pentru stara lui Gromov Mai exact ar fi probabil termenul de mania fricii sau frica maniacală Ce-și zice gaz dacă sunt prost, nu? De cine sunt aia care-i trupul ăia? Îmi spune ea mie că a adus niște sobari Nemernici, ne-au văzut societății Au venit după mine L-am văzut astăzi pe sobare. era foarte grav Păi de ce? Se vedea clar de ce Că vrea să pună mâna pe un mare criminal Ăla care i-a omărât pe cei doi descoperiți pe malul răului după dezgheț a? Băi, Nu le va merge cu mine, nu le va merge Sobari, a, a, vor să pună mâna pe mine? Ei, nu, ei, am să fug, îi las dracului, le fac figura Nebunul Gromov, asupra nebuniei căria cehov nu lasă să plutească nici măcar umbra unui dubiu, ajunge în salonul numărul 6. Dar este un nebun de un fel aparte, conștient de propria sa nebunie. Un nebun lucid și da și nu. Mai curând, un om cu o dublă existență. Lucid în momentele sale de luciditate și nebun în momentele sale de nebunie. Nu este numai o stare, este chiar structura unei tragedii o tragedie întărită, subliniată, revelată de izolarea lui Gromov. În salonul numărul 6, Gromov este un nebun singuratic pentru că toți ceilalți sunt lipsiți de luciditatea lui. În izolarea lui Gromov se petrece însă o spărtură, vizita mai întâi întâmplătoare, apoi cele deliberate ale doctorului Ragin, directorul spitalului care depostește salonul numărul 6. Primul care l-a văzut Uluit, uimit, stupefiat pe doctorul Raghin, a fost paznicul Nikita Nu, no, nu se poate, nu, no, nu e doctorul Raghin Ba el e, zău că el Dar ce caut aici, că nu o să vină directorul spitalului în salonul de nebuni Eu zic că s-a rătăcit, e mai bine să zic că s-a rătăcit și să rămână așa Și dacă nu o să rămână așa, dacă o să vină aici, nu se poate Vine Vine Nebunilor Drepti Drepti, bă, că vă oameni Vă auzi, idiot Gura Vine domnul dați-mi domnul ăla Vine domnul doctor Raghin, bă, idiot Știți cine e domnul doctor Ragin, Dar ce poate să priceapă mintea voastră scântită? Domnul doctor Raghin e directorul spitalului Nu mai da E chitrușca, eu stau în drept și de ce dai Gura e vine domnul doctor Raghin Drepti Și a venit domnul Dr. Ragin. Cine este domnul Ragin? În primul rând, este un om care n-a vrut să urmeze medicina. El a vrut să facă teologia, dar sub presiunea tatălui său s-a înscris la medicină. Când a ajuns în orașul Salonului numărul 6, aflat la o depărtare de peste 200 de kilometri de calea ferată și a fost instalat ca director de spital, Ragin. S-a îngrozit de halul în care putea să arate această instituție Groaza, chiar sila lui Raghin față de tot ceea ce vede la spital Nu s-a transformat într-o acțiune A eșuat într-o filozofie Trăsătura fundamentală a filozofiei lui Ragin, Ca și cea a agresivității lui Gromov Este egocentrismul Ca și Gromov, Raghin se consideră un om de excepție un străin în acest oraș al mediocrității Disprețul față de concetățeni nu se manifestă în filipici furibunde Ci într-o autoizolare și autocontemplare Autoizolarea lui Rahin are în primul rând un aspect exterior Raghin, deși director al spitalului, frecventează din ce în ce mai rar instituția pe care o conduce Și mai rare încă sunt consultațiile pe care le acordă Întrucât le consideră drept o șarlatanie Izolarea lui Raghim este în fond o autoclaustrare, iar apartamentul lui Raghim se transformă văzând cu ochii într-o închisoare voluntară. Dacă ar putea, Raghim n-ar mai ieși deloc din casă. Ocupația lui fundamentală este lectura. Ragin citește aproape tot timpul. Aici intervine talentul specific și sceptic al lui Cehov, Transformarea unei calități într-un viciu. Cehov, mai mult decât oricare alt scritor al secolului al XIX-lea, era aproape obsedat de procesul răsturnării valorilor, de transformare a valorilor în opusul lor. Lectura Devine un fel de drog pentru Ragin, ca un fel de nesfârșit monolog interior, o nesfârșită pălăvrăgeală între eu și eu. Monologarea contenită a lui Ragin se conjugă firesc cu contemplarea și autocontemplarea. Contemplarea lui Ragin este dominată în fond de o singură idee. Toți cetățenii sunt niște subdezvoltați și din pricina asta singurul contact plăcut poate fi realizat doar cu sine însuși. Viața lui părea scufundată într-o nesfârșită monotonie, când, ca să-l parafrazez pe Hemingway, a intervenit momentul scurtei fericiri a doctorului Ragin. Vizita absolut întâmplătoare în salonul numărul 6. Aici Ragin îl descoperă pe singurul om cu care are ce vorbi, pe Gromov, cel bolnav de mania persecuției. Între acești oameni atât de diferiți, se realizează un contact ciudat, în același timp euforic și tragic, în ciudățenia lui. Iată prima scenă a întâlnirii dintre Ragin și Gromov. Bună ziua, Nichita Să treci, doctor. Să treci? Păi, tine-a la umlă de sculț De sculț, înțelegi? Să treci Ar fi bine să-i se niște încălțări Ceva, roagă al pe din partea mea Îți spune că l-am rugat eu Să treci A venit doctorul Ha, ha, ha, nebunule Nichita, vezi-te rău dacă nu plouă nu plouă Ești sigur? Nu M-am dus să treci Să A venit doctorul și... Vă felicit, domnilor Doctorul ne-a onorat cu o vizită <laughs> Ticălos, nenorocit Să-l omor un peticălos mm -hmm. Nu, e prea puțin Să-l înecăm Să-l înecăm într-un closet da. Da. De ce, de ce cum de ce, de ce? Adică, Cum de ce, ce hoțule, escrocule, da. călăule -ște te Te rog să mă crezi că n-am furat niciodată nimic Și nu, nu sunt de nici escroc, nici de călău Cred că exagerez te rog, să te și să-mi spui de ce ești supărat pe mine Da, dar dumneata, de ce mă ții aici? Pentru că ești bolnav Eu? Ha -ha -ha! Nu ești bolnav? Mă? Vezi și dacă sunt cei, adică sute de nebuni umblă pe străzi și nu se leagă nimeni de ei? De ce? Pentru că voi, în ignoranța voastră, nu sunteți în stare să deosebiți un om sănătos de unul bolnav. Iar eu și nenorocitii ăștia trebuie să stăm aici pentru toți. De ce? De ce noi? De ce nu dumneata? Și nu toți ticăloșii și nemernicii care lucrează la spitalul dumneata? Că voi toți sunteți pe plan moral mai prejos decât ultimul nenorocii de salonul numărul 6. Și atunci... Atunci, de ce stăm noi aici și nu stați voi aici? Care este logica? Logica și moralitatea n-au nicio legătură cu asta Cum? Uite așa, n-au, nicio legătură și basta Mă asculți. Te ascult Totul depinde de întâmplare Pe cine l-au băgat aici, stă Pe care nu l-au băgat, ăla se plimbă E o întâmplare, înțelegi? Nu înțeleg nimic din bărmăjeala asta Auzi, doctor? Da, auzi Scoate-mă de aici Nu, nu pot Nu poți, de ce? Pentru că nu stă în puterea mea Și pe urmă de Urmă ce? Să zicem că ai să ieși de aici Știi ce o să fii? Ce? O să pună în mâna pe mea primul polițar Sau primul cetățean De eu... care se dai în drum Și o să te ducă iar aici Din nou aici Da, da, da, da. e adevărat Și eu ce să fac, ce hmm? să fac, doctor Ce să face? Și mai bine ar fi să fugi de aici Da, da, da, e inutil Pentru că ai să fii reținut și readus aici când societatea se apără împotriva delicvenților a nebunilor și a altora E imbatabilă, imbatabilă, înțelegi? Da, înțeleg că să știam eu că este imbatabilă a, Îți mai rămâne ceva a, Mie ce mai rămâne? Să te împaci cu situații și cu gândul că prezența dumii aici e necesară Prezența aici? A? În salonul număroșoasă? Da da, da, da, da, da, da. Da, n-are nevoie de asta bă. Eu o să stau în salonul numărul 6. Nu da, șare. să stau odată ce există închisori și case de nebuni Atunci cineva trebuie să stea în ele, e logic, da? Va veni cândva un viitor Un viitor în care nu va mai fi nici închisori, și case de nebuni e, Viitorul e. acesta va veni mai devreme sau mai târziu Dar va veni <laughs> Pasă domnitare și pază de colui de viitor. Dar vor feri vremuri mai bune, estimate doamne. Ai sărăs de vie, dar nu-mi pasă. He? Eu nu voi mai apuca zilele astea, dar niște poți de-ai cuiva tot le vor apuca. Da? Vă salut oamenii viitorului! Înainte, cu Dumnezeu înainte, vă salut din spatele acestor gratii Trăiască dreptatea, mă bucur pentru voi oameni ai viitorului Aștept că n-ai cine știe ce motive de bucurie Nu vor mai fi nici închisori, nici case de nebuni Dreptatea va triunfa da, E adevărat, e adevărat, da, da, nu vor fi nici închisori, nici case de nebuni și dreptatea va triumfa. Dar esența, esența lucrurilor nu se va schimba Și legilea naturii vor rămâne tot astea care acționează și acum Oamenii toți se vor îmbolnăvi, tot vor îmbătrâni și tot vor muri, ca și astăzi. Da, dar nemurirea. A, lasă mă cu nemurirea. Mea. Da, da, dumneata nu crezi, dar eu cred. Da. Un om deștept. M o să crezi în nemurire. Da, nu mai-ți cine e Dostoevski sau Voltaire. Spunea că dacă n-ar fi existat Dumnezeu, oamenii l-ar fi inventat. Da, iar eu cred. Cred cu tărie, dacă nu există nemurirea, mai devreme sau mai târziu, mintea omenească o mai inventa <laughs> Pe uluitoarea minte omenească ah, Nu, nu e rău spus, bravo, e bine că nu crezi Cu o credință că altul minteare poți să trăiești și în dintr-un perete Spune, ai făcut ceva studiu? Am fost la universitate, mm -hmm. dar nu am terminat Ești un om care gândește și care gândește bine Vei ah, putea găsi împăcarea în dumneata însuți În orice împrejurare Înțelegerea profundă a lumii și disprețul față de deșertăciunile ei Iată cele mai mari valori ale umanității Diogenes a stat într-un butoi, dar a fost mai fericit decât toți regii lumii. Diogenes al duminicului a fost un ah. Ce tot vorbești mie de Diogenes și tot felul de proste? mi îmi place viața, o iubesc cu pasiune, sufăr de mania persecuției și am în mine o frică permanentă și chiuitoare. Dar sunt clipe când mă apucă un chef teribil de viață. Și atunci. Mi-e teamă să nu-mi pierd mințile spune -mi, te rog, ce noutăți mai sunt pe acolo? Unde? În oraș sau în general? Mai întâi povestește despre oraș și pe urmă despre rest Ce să spun? În oraș e o plictiseală de moarte N-ai cu cine să schimbă vorbă Da, da, da, o turmă de imbecil și ignoran. Da, N-au mai venit oameni noi, adică avea un doctor tânăr, Hobotov a, Da, asta -a, a venit când mai eram și eu acolo Cum e? E nu? Mm da, da, nu prea e civilizat a -a, a -a -a. E o treabă ciudată În capitalele noastre e o mișcare adevărat, Înseamnă că sunt și oameni adevărați da, Dar de fiecare dată ne se trimit niște specimene de groază Ne Da, da, dar un oraș nefericit <ride> De de da. Dar ce se mai întâmplă în rest, ce se mai scrie prin ziare, prin reviste? A -a, prin... A -a, e cu totul altceva a -a. Ce lucruri se scriu, ce, ce lucruri se povestesc, a -a. ce a -a. mișcare de idei și la noi și în Justificarea dialogului dintre Raghin și Gromov rezidă în iluzia lor comună. În fond, Raghin și Gromov sunt niște oameni obișnuiți, indiferent de faptul că Gromov suferă de mania persecuției, iar Raghin nu suferă de nicio boală de nervi. Dar sunt niște oameni medii care se consideră oameni de geniu și se poartă ca atare. Până la întâlnirea lor în salonul numărul 6, nu le-a înțeles nimeni ambiția de genialitate. De aici și viața lor izolată și detestarea mediului în care trăiesc. Cehov nu ne comunică nimic despre orașul în care trăiesc cei doi. Ceea ce aflăm sunt decât impresiile lor despre propriul oraș. Ori aceste impresii nu pot fi decât negative, deoarece mediul în care trăiesc nu le-a omologat în niciun fel calitățile lor de oameni de excepție. Prima întâlnire s-a constituit și în primul lor moment de detectare reciprocă, terminat cu un rezultat care, în fond, Chiar a încântat pe amândoi Fiecare dintre ei a văzut în celălalt un om excepțional Neînțeles de mediocritatea din jur Acesta a fost lucrul unic și esențial în viața lor Confirmat din plin de scena următoareilor întâlniri după masă îmi place să mă plimb Și Vara. uite așa am trecut pe la dumneata A venit primăvara ce lună e acum? E martie? Sfârșitul lui martie. Uh -huh. E mult noroi pe afara nu, nu, nu, nu, nu prea. Prin grădină au și început să se vadă potecile. Da, e bine să ieși cu trăsură, așa, undeva în afara orașului. Pe urmă, să te întorci acasă într-un cabinet cald și plăcut, să te tratezi la un doctor ca lumea, de durere de cap. Iar aici e mizerie. Asta e o mizerie insuportabilă. Să știu că nu e nicio diferență între salonul numărul 6 și un cabinet cald și plăcut ha? Liniștea și mulțumirea omului se află în el însuși ei, zău, ei, E zău cu filozofia asta în Grecia Unde e cald și miroase la tot felul de plante meridionare N-am vorbit noi doi despre Diogenie? Bă da, la seara am vorbit Diogenie n-a avut nevoie de camere încălzite Acolo și așa e foarte cald N-ai decât să stai într-un butoi și să mănânci portocale și măsline Dar ia să stea el în Rusia N-ar rezista nici măcar în luna mai în butoiul său nebuni de frică. Nu, Aha. pot să nu simți nici frică și niciun fel de altă durere Că ce a zis marca Aureliu? Că durerea este doar o reprezentare a durerii Aha. Că ai decât să faci un efort de voință și durerea va dispare un om care gândește trebuie să disprețuiască durerea Și să nu se mire de nimic Asta e Adică eu sunt idiot? Pentru că sufăr și mai mier de ticăloși omenească Nu, nu, nu, nu lua așa Dacă nu ai să raționezi mai mult Ai să vezi că tot ce e în afara noastră Tot ceea ce ne emoționează E un flac. Trebuie să înțelegi viața Pentru că în înțelegerea vieții Se află adevărata noastră mulă stare Da, da, da, Externe, Externă, internă nu pricep nimic, asta e. Eu sunt creat din nervi și din sânge, și când mă doare, țip și plâng. Cred că asta se numește viață. Iată-mă. Dar nu sunt nici înțelept, nici filozof și nu pricep nimic. Nu, nu, nu, nu. Judeci foarte frumos. Tot, eu, <laughs> Să zicem că e așa cum spune Dumneata. Că pacea și bunăstarea omului se află în El însuși și nu în afara Lui. Dar Dumneata. Cu ce drept propovăduiește asta? Ești un înțelept? Mm? Ești un filozof? Nu, nu, nu nu, nu sunt filozof mm? Dar treaba asta trebuie să o propovăduiască toată lumea Pentru că este un lucru rațional Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no. Vreau să-mi spui de ce te consideri dumneata competent În materii de suferință Ai suferit? Dumneata cândva Ai habar despre ce ai aia suferi cum însă... mm -hmm. Și acum te mai întreb ceva Te-au bătut când ai fost copil? Nu, nu, părinții mei nu puteau să suferi pedepsele corporale nu? Pe mine tai mi-o mă bătea, crunt Iar pe dumneata nu te-a atins nimeni niciodată Și în plus... Ești și un om leneș, da. care niciodată n-a făcut nimic, nu? Ai lăsat treburile spitalului pe mâna unor ticăroși, iar dumneata ai stat la căldurică și ai citit cărți. Asta nu e filozofie, asta e lene, somnul rațiunii. Dumneata, disprețuiești suferința? Dar dacă ți-ai strivit degetul ăla, ai urla, eh? ca din gură de șarte. Poate da. Poate nu de, de, de, de, de, de. Sigur, sigur Dar dacă te-ar lovi paralizia Sau te-ar jigni vreun imbecil nemernic Cu o poziție prea tare ca să poată păți ceva Atunci ai înțelege cum e să investi pe alții Să asculte glasul rațiunii dumitale Da, ai spus o treabă foarte originală Sunt uimit de tendința dumitale pentru generalizări iar modul cum mai ai caracterizat e, e pur și simplu strălucit eu încântare pentru mine să discut cu dumneavoastră Noi doi să să gândim niciodată de acord hm? Și n-ai să să mă convingi Să accept opiniile numitare Dumneata, habar n ce este viața Și n-ai suferit niciodată Dar te-ai hrănit din suferințele altora Iar eu am suferit într -una. De când m-am născut și până astăzi De asta ce o spun deschis Mă consider superior Domnitare Și mai competent Decât dumneata În toate privințele. Nu ești dumneata cel chemat Ca să mă înveți pe mine Nici nu mă gândesc să te fac să accepti Opiniile mele Dar oh, o problema mea în... Vezi, problema nu e că dumneata ai suferit, iar eu n-am suferit Problema e că noi doi gândim Iar fiecare din noi vede în celălalt un om Un om capabil să gândească și să raționeze și asta ne face solidari Oricât de diferite ar fi opiniile noastre Dacă știi, dragă prietene, cât m-am pectisit de nebunia și prostia celorlalți Și cu ce bucurie discut cu dumneata Ești un om deștept și sunt încântat de dumneata Da, da, super Să trăiți să treci, domnule Dr. Hobotov Ascultă, raghi e aici? E aici, să treci? E cu nebunul? Da, domnul Dr. Hobotov E cu nebunul, Doamne, iartă-ne și păzeșt-ne pe pă noi pe căsăl și slăgură Dacă ai ști, dragă prietene, cât m-am plictisit de nebunia și prostia oamenilor din orașul nostru M-am plictisit că. Oamenii nu au preocupare în alte, da Cu ce se amuză ei? Cu persecuția? Cu desfrul și cu fația nicia. Asta e viața. nu este. <h generators> doamne, Doamne, iartă-ne și păzește ne pe noi păcătoși. Nikita. Da, domnul doctor Kobotov. Ascultă. Să-ți Am înțeles, domnul doctor Hobotor. Să nu spui nimănui că am fost aici. Auzi? Să trezi nici doctorul Iragin. E clar? Să trezi. Dialogul dintre Gromov și Raghim este caracteristic mai ales dramaturgiei cehoviene, în care autorul ne pune în fața procesului de răsturnare a ordinii firește a valorilor, deoarece totul devine un pretext pentru dialog și subordonat dialogului. Nu viața interesează în primul rând pe cei doi nici concepțiile despre viața, nici suferința, nici durerea, ci vorbele despre viața, concepțiile despre suferință și durere. Dar mai evident, chiar decât în dramaturgia lui Cehov, își face loc aici apetitul celor doi pentru dialog. Este un fel de ospăț dialogal. cât însă ar subordona cei doi viața plăcerilor de a vorbi despre viață, viața există totuși și ea se va face simțită într-un chip tragic și decisiv. În primul rând, Ragin a făcut, fără să-și dea seama, senzație cu vizitele sale la Gromov. Notabilitățile orașului îl consideră, sincer sau nu, bolnav Și îl obligă să-și dea demisia Lucru pe care Ragin îl face fără prea mare părere de rău Locul de director al spitalului e ocupat de doctorul Hobotov Lucru pe care Ragin îl acceptă cu indiferență I s-a recomandat să facă o călătorie Ca să se odihnească și să-și revină, ceea ce și face Dar călătoria l-a obosit, l-a plictisit și l-a enervat Nu prin ceea ce se petrecea în timpul călătoriei ci prin ceea ce nu se petrecea în timpul călătoriei. Îi lipseau, evident, Gromov și salonul numărul șase. La scurtă vreme după întoarcere, Raghin este internat în salonul numărul 6. Este Raghin într-adevăr nebun sau sunt în joc niște interese speciale? Nu poate fi vorba de interese speciale, deoarece un Raghin demisionat nu deranja pe nimeni. Este vorba de altceva. Raghin atrăsese atenția asupra sa, și atunci lumea l-a descoperit. Comportarea sa de străin a făcut ca fiecare gest al său să fie straniu și anormal. Deci internarea lui Ragin apare în același timp ca un act monstruos, dar și un act umanitar. Un abuz, dar și o manifestare de grijă față de un biet bolnav. Dincolo însă de orice fel de justificări și motivări, reale sau imaginare, apare acum tulburătorul sens al salonului numărul 6. Care este cauza existenței salonului numărul șase? Ce anume îi face pe oameni să ajungă în salon? Concepția dinamică a lui Gromov sau concepția statică a lui Ragin Boala psihică a lui Gromov sau absența acestei boli la Ragin Ce anume reprezintă salonul însuși? O secție pentru nebuni și atât o închisoare. Rusia acelei vremi Universul unei anumite condiții umane? Pentru fiecare, sau aproape pentru fiecare din aceste întrebări, s-au dat răspunsuri. Dar orice răspuns va fi prin el însuși o deformare a sensurilor nuvelei, pentru că novela lui Cehov cuprinde deodată aceste răspunsuri și, în plus, un șir nesfârșit de posibile întrebări și posibile răspunsuri. Salonul poate fi orice... Orice care printr-un anume sistem de referință ne amintește de un infern. Un infern care nu ucide dialogul dintre Raghin și Gromov, care însă poate să ucidă pe oricare dintre ei doi, ceea ce se și întâmplă în finalul novele. dacă te îmbraci cu un frac Cu o uniformă sau cu Halatul ăsta de spital Ia filo, filozofează-mă mai puțin ta, oh, ta. da, da, da. Tunea ta există odată Că în Rusia nu există filozof Dar că toată lumea filozofează Chiar și imbecilii Dar ce rău fac imbecilii care filozofează Atunci de ce îți bagi Jocul ăsta răutate un om deștept, cultivat, mândru ca mine, n-are o altă soluție decât să vină ca medic în orașul ăsta stupid și murdar și toată viața să pună ventuze, lipitor și prișnițe. Nu mai spune prostii. Nu mai spune prostii. Ce... De ce te-ai făcut doctor? De ce nu te-ai făcut ministru? N ai cum, ai unde. Suntem slabi, dragul meu. Uite-te la mine. Am fost atât de indiferent Judecam atât de rațional și acum Gata S-a ales praful de mine Și dumneata ta, un om deștept Cu suflet nobil Plin de avânturi elevate Abia a intrat în viață și a ieșit obosit Și tăi îmbolnăvit Suntem slabi Foarte slabi Dar am să ies de aici Nu, nu pot așa Oșa nu e încuiată, nu? Ia, ia să o deschid ei, cu Nu e voie. Ești la culcare. Toată lumea la culcare. Nu mai o clipă să mă plim puțin. Nu e voie. Așa e ordinul. Nu pricep. Trebuie să ies. trebuie. Vor ordine. Că nu e bine. Dar cine dă voie să leți aici și să nu ne lași să ieșim în curte? Asta este abuz. Da, sigur că e abuz, dar n-are niciun drept. Criminalule! Ia zi, zi mai zi. Spar goșa asasienilor. Așa? Na, nu da! Nu ba. da! Dau! Nu da! Uite nu că da. nu da! Dau! Da, da, da. Nu da! Uite că dau! Nu mai... Da. Da. A doua zi, Raghin a murit de apoplexie. La înmormântarea lui n-au fost decât doi oameni, șeful poștei și servitoarea. Despre destinul lui Gromov, Cehov nu ne spune nimic și nici nu avea ce să spună. Odată cu dispariția lui Raghin, a dispărut și omologarea lui Gromov. În ultima instanță, și Gromov și Raghin sunt purtătorii unui infern interior. Salonul numărul 6, infernul exterior, le-a creat o bază de comunicare, dar n-a adus nicio modificare infernului lor interior. Ori sursa tragediilor se află în egală măsură în salon ca și în infernul din propriile lor suflete. Din acest punct de vedere, Salonul numărul 6 nu este numai o capodoperă, ci și un crez. Un crez sceptic și dureros. Al responsabilității omului față de umanitate Ați ascultat Salonul numărul 6 De Anton Pavloviș Cehov Emisiune de Leonida Todorescu Au interpretat Octavian Cotescu, Ștefan Mihailescu Brăila Artiste Merit, Mihai Fotino, Lucia Mureșan, Val Sandulescu, Alfred Demetriu, Constantin Baltarețu, Victor Strengaru, Mitică Popescu, Iliana Șerban, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.